מזמור קוף ממדלת. לדוד. ברוך אדוני צורי, המלמד ידיי לקרב, אצבעותי למלחמה. חסדי ומצודתי, מסגבי ומפלטי לי, מגיני ובו חסיתי, הרודד עמי תחתי. אדוני, מה אדם ותדאהו, בן אנוש ותחשבהו. אדם להבל דמה,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 אלוהים, שיר חדש אשירה לך, בנבל עשור אזמרה לך. הנותן תשועה למלכים, הפוצע את דוד עבדו מחרב רעה. פצני והצילני מיד בני נחר, אשר פיהם דיבר שווא, וימינם ימין שקר. אשר בנינו כנתיעים מגודלים בנעוריהם. בנותינו כזוויות, מכותבות תבנית היכל.